אני נוגע בסנטר, באף, באפאפ. אני נוגע בחולצה, במכנס, במגף. אני נוגע ברצפה, בשולחן, במדף. אני נוגע, לא נוגע. אני אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה